Godmorgen og velkommen til Jørgen Vester morgennyheder. Det er fredag den 5. august, og vi er klar med følgende nyheder. AP müller mask kan vinde på krisen mellem Kina og USA. Bavaria Nordic går igen frem på abekopper nyt. Danskerne elsker afdragsfrihed på trods af sorte skyer over boligmarkedet. Og så runder vi som altid af med et kig på finanskalender. Der er meget interessante nøgletal på vej fra verdens største økonomi. Du lytter til Jørgen Vester Mit navn er Simon Richard Nielsen. AP Møller kan vinde på Taiwan-krisen. Den danske ræderigigant Mærsk kan ende med at blive en af vinderne på en krise mellem Taiwan og Kina, som lyder det fra Sydbank. Jeg er ikke i tvivl om, at Mærsk vil tage afstand fra alle former for aggressioner mod Taiwan, men en sådan konflikt vil alt andet lige skabe ny friktion i forsyningskæden og dermed holde hånden under de meget høje fragtretter. Det siger senioranalytikere i Sydbank Mikkel Emil Jensen i et interview med Euronvestor. Og Mikkel Emil Jensen, han mener, at krisen omkring Taiwan, det vil komme mærsk økonomisk til gode, hvis det fører til en blokade af taiwan -strædet. Og det vil nemlig forlænge transporten. Igennem de seneste par år har der været mange forstyrrelser af fraktmarkedet. Der har været corona, blokering af Suezkanalen og krigen i Ukraine. Og alt det her, det har været med til at øh, tage meget kapacitet ud af markedet, og det har altså skabt en her ekstraordinære situation, som betyder højere fragtpriser. Og det er gunstigt for shippingfirmaerne. Det forklarer senioranalytikeren i Sydbank, Mikkel Emil Jensen. Administrerende direktør i Mærsk, Søren Skov, er enig i, at den potentielt kinesisk blokade af Taiwan vil forlænge den her ekstraordinære situation taiwan mellem Kina og Taiwan er et af de mest befærdede stræder i verden, så militær aktivitet der, særligt hvis det blev lukket, ville have en stor effekt på shippingbranchen. Så kan man blive nødt til at sejle udenom Taiwan, og det vil absorbere en masse kapacitet, fordi det tager længere tid. Det sagde Søren Skov tidligere på ugen til Marketwire. Bavaria Nordic går igen frem på nyt. De amerikanske sundhedsmyndigheder har erklæret af æbekopper for en folkesundhedskrise. Det skete torsdag aften dansk tid, og det fik Bavariens amerikanske børsnotering til at stige. Det er den såkaldte ADR-aktie, altså det er en form for skyggenotering i USA, som stiger 3,2 procent i går aftes. Bavaria Nordic har som det eneste selskab en myndighedsgodkendt vaccine til behandling af abekopper. De amerikanske myndigheder har indtil videre bestilt flere millioner doser af vaccinen. Udbuddet af abekopper har i de seneste tre måneder betydet en stigning på 186 i Bavarians aktiekurs. Danskerne elsker afdragsfrihed, og det er på trods af sorte skyer over boligmarkedet. Flere og flere boligkøbere og boligejere, de gør brug af afdagsfrihed på boliglånet. Og det sker altså på trods af en tid, hvor der er masser af advarsler fra økonomer om uvær og andet skidt, der kan være på vej mod boligmarkedet. Og det viser tal fra flere af realkreditinstitutter. Den historie, den kan man læse i børsen i dag. I andet kvartal af 2022, der var 60 procent af de nye lån afdagsfrie. Og der er tale om en kraftig stigning hvis vi ser på gennemsnittet i de seneste tre år, så ligger det nemlig på 40 procent. Og den her udvikling, det er noget, som bekymrer Carsten Tanggaard. Han er professor i finansiering ved Aarhus Universitet. Risiko og er bekymringsværdig. Det kan godt overraske mig, at folk tager lån med mere risiko lige nu. Først og fremmest, fordi situationen på boligmarkedet i år, og til dels sidste år, har budt på tiltagende krisetegn fra mange fronter. Og det siger Carsten Tanggaard til Børsen. Vi øh, slutter med et kig på finanskalenderen, og det er som ikke fordi, fordi der øh, kommer så mange interessante øh, regnskaber lige i dag. Vi er ikke færdige med regnskabsfæsonen endnu, men på makrofronten er der øh, virkelig nyt. Der kommer jo det her kongetal, som det engang hed. Det er altså den amerikanske jobmarkedsrapport. Den viser udviklingen i beskæftigelsen i verdens største økonomi. Det er interessant at følge, fordi at det er, altså beskæftigelsen, er det andet store mål for den amerikanske centralbank. Vi kender alle sammen det første mål, det er selvfølgelig at holde inflationen stabil, og det er det, der har givet rentestigninger i det senere år. Men det er interessant at følge, hvordan de her rentestigninger, de eventuelt, eller inflationen, skulle have påvirket jobudviklingen i USA. Følg med på Jørgen Vester. Jobtallet det kommer 14.30. Vi dækker åbningen og det danske aktiemarked som sædvanligt på fuld plus. Det her, det var Jørgen Vester Morgenheder. Mit navn er Simon Rekker Nielsen. Tak fordi, at I lytter med.